Bueno, Baina, bi astetik behin bezala askapenako kidea dugu telefonaren bestaldean. Arratxalde hon, Fakun. Arratxalde hon, Fakun. Eta horkoan esaten zenida, nahi bat kontu ekartzen dizkiguzula, asteko askapenak antolatutako eta burututako mintegiak izan dira pasadiren bi asteburuetan eta horren balorazioa edo ekartzen diguzu, ezta? Bai, bai, batez ere, aipatu naheko genuke bueno, oso, oso esperientzia interesgarria izan dela, eh, maiatzak emeretzi eta horietazian burutu ditugun eh, mintegiak. Eh, batez ere, bueno, oso kompaktuak izan dira, eh, lau izlari lehenengo erun batean eta beste lau bigarrenean, baina oso aukera interesgarria hainbat kontu jorratzeko. ezta izen handiak eta, eta gai gai zakonak e, baina ordu tardik baten ostean e, estabeatzeko tarte izatea e, oso oso interesgarri izan zen e, adibidez, marxismo gaurkotasuna e, e, izegiteko herri mugimenduak, munduara biharra biharko euskal e, ezan nahi dute oso zen buru potolo, baina, baina aukera izan genuen eh, idei asko idei asko mai gañera azteko mai eh, eta gañera bueno, placer iz, plaz, beti placerra da Iñaki Gile San Bicente itzaldi batean eh, parte hartzea eto txenterrekondo, nekane jurado eh, florena hoiz ezan eh, edut eh, oso, oso, oso interesgarria eta eta lehenengo esperienzia izan eker ik, genekien unola boro bilduko zen e, ideia baina baina mai gainean, e, ja pasata badauk, baditugu audioak eta eta asmoda da zabaltzeko e, editatzeko bideo batzuk denborarekin baina oso oso esperientzia interesgarria eta eta lemen eta, eta batez ere pultsada datorren urtean bigarren e, mintegia, edo formazio saihoa ke antolatzea eta asmoda e, honekin jarraitzeko eta eta bueno preentzia jendea hurbildu zen altzazura, hirurogei lagun e, lehenengo aste uruan e, barrogeita hamar e, bigarrenean eta zon sideerazio orduko zaio izanik e, jendea posik posi geratu da bezala oso konzentratuta baina baina gauza gauza asko hitz egiteko aukera eman diguna mm -hmm. Eta ez hori ekartzen diguzun kontu bakarra, e, hori Euskal Herrian baldin bazen, e, atzerrira jungoera, eta atzerritik e, tortzen zaigun elkartasunaz, itzein behar diguzu? Bai, e, elkartasuna harrien artiko xamurtasuna dela, askotan errepik dugu eta atzen dugu oinarri narrigiza, Eta hori da joan den eh, astean ikusi genuen jaso genuen, hau da eskolalarriarekiko elkartasuna bai Bretaniatik baita argentinatik. Kon eh, konkretuki Bretanian eh, ananttolatu zen har eh, redades eh, izeneko korrika demagun eh, ulertzeko antolatzen dutela urtero eh, Bretiniako korrika Bretaniaraz hitz eh, egin dezan Bretanian. Eta hori maiatzatik amabitik emeretzira izan zen eh, mila bostun kilometroko ibildia duena, eta, eta bueno, hemen egiten dugun bezala, ba, elkarteek eta herriak erozen ditu kilometroak, eta, eta kilometro batean ezkal eh, preso politiko egiko elkartasuna eh, ageri, ageri geratu da eh, azalean, Eta hain zuzen ere ba, Bretañako elkartasuneko taldeak, eskolarrikiko elkartasuna bultetzeko taldeak, e, erosi zuen, zeigarren, zeigarren da berrogeita malau garren kilometroa, eta in zuzen ere kilometro horrek justu da hartzen du, ba, e, e, e, emakume espetxeko, e, e, e, lau preso politiko dauden espetxe e, baten ondoan, eta eta oso uniunkigarriak izan ziren, e, bertatik pasatzerakoan, bate ere eskalal persoekiko eh, leloak koyuak eta ikurra eh, nagusitu ziren eta eta horrene eh, kronika eta argazkiak jaso jaso genituen eta eta escapeena puntorg reg de ikusgai hori bate ere bretanaña izondakoa eta gero argentina bi albiste Eh Errigak eh, Kalera De Ialdi Arequín Bat Egin zuten Buenos Aires Aín bat militante Militantes Solidario eta, eta Buenos Aires Atención eh, Buenos Aires Atención Erdigunean Ante la tuzuten bat Eh ertako EHL Eskoleriaren lagunak eh anturatutako eh kentarteladan eta bueno, aukeri izan zuten, er, Buenos Aires ez ezko dirugunean informazio zabalseko, preso de Neguera, eh mugimenduaren eh, berri eman eman 7 bertko dirige Rei eta, eta bueno, ba bere bere granitosa berearia bere jarrizuten de bai Buenos sai zen be, eta hori aipatzekoa Gainera, Buenos Aires en esa, Astian, egin zen eza, joan aztean egintzen ekimen bakarra, beste aldetik e, eskualerriaren lagunak, e, a, a, a, a, a, a, a orkestu zuten de dizka bat, dizka bikoitza, amnistia izeneko dizka, eta Buenos Aireseko, Argentina eta Latinoamerikako abezlari eta musikariek e, abesti abestiz egindako bilduma da, E, bertan zalduko dute kaleratuko dute edozir batekin eta oso oso esperientzia e, oso e, zena entzuteko aukera izan du duela eta oso disko gomendagarria eta zorionez e, Durango koazokarako herrira e, kedo RPC deko mugimenduak e, kaleratko disko bikoitz zori eta hemen eskoal entzuteko parada izango dugu do la Torre Nurtean, eh, uste dut edo Durangon bertan. Uh -huh. Ordun eh oso oso, okera, oso ez, polita eh, eh, eta bertan diskorretan, bueno, aurrera pengiza nebaduzue, comentatuko dizuet, baina badaude izen handiko musikaria, que doint escolarrian eh, eh, eh direna eh, eta, eta, eta gainera Dizkak, ere er, er, er, omenduna zuen eh, eskaldun musikari bat, Argentina enzenduzen a Meso Bigarrena, Meso Bigarrena izenekoa, agian ah, entzuleren batek, oesteek, enzagutuko zuen, eh, al, al, al gortarra zendera, eta, eta mundua den sehar, ibili ostean, Argentina era iritsi zen, eta, eta oso musiko karismatikoa zen, eta eraginan dia, sortu zuen Buenos Aires eko, eta argentinako musikari Orduune naiz eta orokoran oso ezagunez izan edo garre izen oso ezagunen izan bai eh, sustraia su, handiko musikaria zen eta eta euskara zabaldu zuen, eta, eta, eta tamales eggunen eh, batean arrotxaalde batean Buenos Airesko parke batean, e bere buruaz beste egin zuen eta eta horberatu da bere legado, ez baina Baina dizka e, elburu helburu horrek e, e, dauka be bai Santiago Feliu kutarrak e, abesten du meso bigarrenaren abesti bat e, eta hori hori gee oso oso polita izzan da eta bueno, ja, ikusiko dugu datorren nazaroan edo abenduan hobe da e, Durangango koazkan e, disko enentxuteko eta, eta eskuattzeko aukera izango dugu. Eta azken ikfakun, e, kolaborazio honekin amaitzeko, ba, beste aipamen bat ekartzen diguzu, e, ba, pertsona bat, e, entzulen e, oroi menera ekarri, ekarri nahi duzu, ezta? Bai, bai, bai, bai, zin genuen eh, ahaztu, pasatu, joan den larun batean, eh, eh, bost, bost, eh, Bost, bost urte, e, bete, bete ziren, eba forez, tandia, e, joan zintzegunetik, zintzegunetik, eta, bueno, bai, guk, eba, e, beti izan du gogoan, eta badakigu urtero-urtero gogora, e, ekartzea, zuko, pen, ematen du, E, Zoi gik egun batean, baina, baina edo foresten lana eta, eta egindakoa eta mandakoa oso, oso presente dugu, internazionalista sentitzen garen guztiok. Eta, eta, bueno, irakurri nahiko nizuke, zera, e, iru lorroko gauza bat, e, gu kaleratu duguna, bera gogoratzeko, gogoraz, eta, eta blase dio. Bost urte bira jo da, zurelkartasunaren beroa jaso gabe, eba. Gogoan zaitugu, Vietnamgo arroza hazaietan, naizkubako irautza berotan. Emakumen borroka etengabean edo irakeko injustizietan gogoratzen dugu ere. Eta nola ez, hainbeste maitatu duzun, zure euskal herrian. Bezarka internazionalista beroena, zuretzat eba, amaika herri borroka bakarra. Horrekin eh, eh, eh, eba, ebaren eh, horrein mena bizire mantentzeko eta eta batezaberak eta gomendio go bat e, ikustea eba ba, ba, bere bere bere tekstuak bere idatzitako lanak eta eta berriro ikustea edo edo Zastre Forest iconic webunean hainbate informazioa eta eta ausnartetak e, bertan daudela ikusgai eta eta aukera bueno, Aukera ona da eba gogoan izateko. Ba, Eba Forest gogoan da, amaitzen dugu gaurko kronika txo hau eta hemendikan e, bi astera baberri zegungo era, mi esker fakun. Vale, mi esker soyo ukeramate da ti keta naiz duzen arte.